eta zintzurrak beroturik gure kendogu marko agachaldeon agachaldeon marranta zira piskatetua es es es es As? es es dini mm, mm. <lacht> garrituzua hau tsa <lacht> e? ah, bai. <lacht> ez da hine krunara botxaxen ah ez da beti gozo Bo euriarekin ere gurekin zaitugu eta artista batet Baten performantzia haipatuko dugu lehenik kusi baitut Marina Abramovitszek elburu duen performantzia beria, Serbia gada bera sortzaz eta 2000 eta hogei urtean beraz, hemendik dik bi urtera e beh, bi datu, eh? New Yorken eginean du performantzia bat uh, bera gorputza betira biltzen du artean eta hor uh, zinez gorputza ahiskoan eban godu, eh? pentsatzuntara ere Milioi bat volt hartuko ditu. Gortoutzan, bai. Milioi bat volt. Hau, jakineta, euh, johan naiz uh, Facebook edo Google erat eta ha txamant dut, uh, bezte jende uh, haunitz egint dutela berg, berga hoza. Es si, ea, uieak ere, artistak diren ala ez, ah sakit. Vai? Vai, vai, vai. Milioi bat uh, voltu hartzen? Ez, milioi bat, mena emartzen dute, uh, kisu, tazabatzuk, eta... Et, ah Buz, pisteko... Uh. No, men, kisu, zerbait pe pentsalazten dit, uh, nola ditzen da bada, ez terketa bat uh, meud... Uh, La dena, estatu bat modan dena, bat tobat eta tikel dena ta perd sous l'eau il y eta bada momentu batean etapa bat eta nun be electricité terre ah. bada lurrean, eta badit <coughs> badira ari batzu elektrikalekin eta orrenerdian kurrika egite noted ere, bon, repenchant bon. dit. Berabe be ran direzu marinak, de Zer egin duen horrein orte edo? Ez, errakutsi nahi duduen ekin zahonekin. Be, beti gorputzaren mugak nahi ditu um, ikusi, jendearen uh, reakzioak ere bere azken obretan irurogeita mairu urte ditu eh? Magina Abramowiczek. Hor iduriz, makina bat soktuko dute esprez, bere gorputzean beraz uh, bolta, milioi volta horiek uh, ibiltzeko, eta gero bere eri puntarekin, nahiko du kandela baten sua itzali. Hori nahi du egin iduliz. Berba hilko da ez? Be... Hau da... Hori uh... da, nahi du mugara etorri, nire hostezen, iliotzaren mugara, irurogeita mairu orta ditu, beti mugara orta nahizanda, beti gorputza, bere gorputza erabilizu Marina Abramovitsiek eta performantzia harri gariak egin ditu, egin erran, egiten aldo zuen. Bai, eta uh, galikiten didana ikintza honek da bakarek balio du er artearen zati iltzea. Edo, hil eta gero ze giltzen da zule obretaz. Ze giltzen da. Dena, zeket Gernika, di bidez, Gernika Picassoen o, o, o, o, o obrak, neiz eta Picasso hil, joana, euh, giltzen da obra bat eta obra honek gauzak euh, kontatzen ditu. Mm -hmm. Bai, Bérey. Ouais. Euh Marina Arena Nobra, euh, euh... Bay gero obrainitze ginditu usto uh, taipatu ginuela deia eh? egon zen adibidez uh, softean gelditzeko bera jahirik egon zen orduak eta orduak musio batean eta bere parean jartzen zinen eta begietara begiratzen ah, zinen Na, ba, da, bai, bai, bai. bera adibidez edo izan zen ere uh, begumatez jahirik egon zen berdin eta gela batean eta baziren irurogeita mar bat obiektu eta beraz bisitariak erabiltzen altzituzten eta egiten altzuten nahi zutena Uh, mahinarekin, nahi zutena, zen mugarik. Beraz bilustu zuten, batzuek ahma bat emantzioten buru gainean, eta behar bat hori uh, ja, egin zena dibinez. Zdak, eta uh, ni, eta behar ba, uh, erriotza epatu uh, aipatu konuk eta artea batzutan bisiari, uh, bisiari uh, uh, ekartzen aldio uh, gauzaunitz eta justu, aipatzen baitugu uh, azken uh, egunodetan izan, uh, Iztiako uh, egoela, eta ilako dut um, serran Gerardok ilgortez bildut ditu Serrian, uh, uh, Nigerian eta dafuren uh, aurren uh, magazkiak Eri uh, gune hontan bada, uh, arte bat, mm -hmm. uh, uh, arte bizi. Eta bon, libulu bat egindu enkibilal marazkiarekin, dezen da deflagration. Ados, eta zer gertzen ha, da, zer marrazki mozta egiten duz? Auren bizia. Beraz eriotza ikusten da marrazki? Bai, bai, bai, eta hini ikusten du marrazki batzukor hilak. Badira ba, auren marrazki bortitz, bortitzak. Bai, Baina uh -huh. bo arte, arteak hor, auren obrak ha, bizia den zabitzuko. Eri mm. otzaren erdian azkenan arteak... Gerran Marina Abramovitsenak ere badu hori, uh, eh, uh, erakusten du ere zer den bizia, edo gorputzaren garantzia, edo ze, ze garantzia maiten aldugun bizi bati, eta nola erabiltzen aldugun ere gure gorputza bizi batean... edo uh, Baina hiletak edo, ze giletzen da. Berak ba, utzi du zerbait. Bai, bai, bai. Ba. Bon, Benakusten uh, dugu zerbait. Bai, e bidez hor, uh, haipatzen zen duan, musikalia hor, uh, bomba, azpiana. Bai, aste honetan, uh, aste lehenan haipatu dugu Franzis bidartekin uh, artista bat uh, grabatu zenan Libanon, bombardaketak bazilarik behiruten, bera bere bera, apartamenduan, beraz grabatzen du, soinua, eta berden boran improvisatzen du musika gainetik. Uh, Berak bere bera, artearen bidez... Uh, transmite du, zerbait giro bat bai bai bai nikuste bai, bai, bai. Mm. eta giltzen da bon, bukeren giltzen da musika bat ere egiten eh? da zerbait fizikoki entzuten mm. entzuten aldena hala mm. importante da nikuste artea uh, geruari bigiratuz zerbait ost fin osteko gausa bad da oli, uh, artea bakinaren uh, afinan geldituko da uh, impresione bat <laughs> Zerran laiz, zerran laiz zuen. Eta berbat, ba, ba, demoralikin, desakartuko da. Bai, kero uh, uh, bon, berak badaki, bere bizia entxego rajizkoan emaiten dola obra horrekin, berak berak uh, bere artearen uh, garaipen bat bezala ikusten du, bere bizia gusia horretan diajidu, bere gorputza arteari bai. eskaini du, azkenean. Ola bukatzea... Uh,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 gelitzen bait zerbait. Izan behar da, obra potante bat, importante bat. Bai, bai, gero egia da, hori gaita baina irudikatzea Marina Abramovic, ner ustaz ez da hile, baina baina ez da hile, baina irugetama irugetama bost urteukango ditu, milioi bat volt bilduko ditu bere gorpuzak, beraz, arriskutsua da la ere, ez da gizik nola jasankten alkodun bere gorpuzak, baina eh uh, vortizana bisiki men perden boran barko bakoki c'est duen ekintza uh, honek eta uh, ba ni gizec mesu kustenio su la ko e a bele boulois eta uste uh... yes, bon pacha uste subi badela hor uh, pacha egocentrismo pishkat artistochen sat wikuste azkenan uh, Artearen izenean uh, bere burua hil duela? Nun bait, bait. Bait, txegurazki baietz. Niko ez dut gau saungdilik erraiteko marinaren uh, asken obrean uh, da. Uh, Niko, ez uh, dut ikusten se el burua duen. Hmm. Shalbub, elet burua errakustea. Milioi volt horiek, ez basuten, beztenun baiten balio ez bele gorputzan. E az dakit uh, diktator bat ten gorputzan uh, eman, edo ola koseit, zarbait uh, baliugarria, edo zarbait otomutilazionienik uh, ez dut uh, ikusten ea uh, se ekarzen duen mutilatua a parte. Mm. Suizida bat, edo uh, askotan da uh, Dei bat, ez munduaren deia, da, nor, fin, norbaiten deia. Nere ustez berak badu inaz, bere bisikusia agsteari eskaini dio, eta berra sorpres da bururaino da maiteko. Egin dizala. Gero bimila eta hogei handa, ez da, ea bisirik egite deno jarte. Eta, ea, nik ez dutuzte ere reakzion -e -reak -e -reak -e egon dirik... Uh, Ise nen denik, eh? ezut, ezut, ezut, ezut uste, xalbu ilzen benin bada. Bai. Eta berba, neidu il, agtea denzat, eta... Otsiko duenak, oz ditu galera batzuk. Oui, oui. Eta galera oiek, berri voilà. mugimendu <demo> berri bat sortuko da artean. Edoez. Edoez. Edoez. Eta oda berraba bedaren zat, uh, iltzea balio du, mesua den zat. Eta lehen, haipatu zufite Gernika, bainan uh, Gernika diustuki obra Picasso-rena madrilenda, uh, bainan uh, or uh, berriki parixan asidute as uh, erakus ukitabat pikazuren uh, gernikaren uh, obras ukitatu uh, shrubat ostitzeta shunak aipatzen da irratietan egun uh, hobetan ta goizuntan gauza bitxi bai, en bat entzun duzu marko bai unzundutola beribate suteleri uh, esketa bai suschak ondue ese es, semana no omen uh, gernikaren uh, ben ba, no beste nah betiko kandu gernikarekin beste eh uh, garnikan pachatuden bai zakutzen Bombardaketak. baizik eta Picasso-len autobiografi bat. Bai, voilà. aurri atela duatek. Bai. Ba, dira artikuluak, eh, egun auetan atela da berriak eta interpretazio berriak gernikaren oui. obras, ez da beraz, gernikaren bombardaketaren... <rire> bon, bon. ez dugu, la jokondekin hor... hor euh, euh, lako problemarik, askixim gela. Boi, gerran la jokondekin, baitu zuzernai interpretazio beti, eta aurri dira I kuzten dan ema debat ta kitueste des tutu beste debat ta kuzten. Ahora importante na u Picasso uzi duen obra eta du zabait. Ben posakik. Ni corbe interpretation de Gverdino li a runt bosuti la courèse sinté château mais picatine qui Ganika gilituda simbolo bat. Eta simboloa ez zaile da simbolo bat de, de, de, de Eta nahi badu bedak, uh, beste misu bat uh, edo beste sabait irakuli be... Bai, liburu bat atredu darba, liburua saatzeko bat subandu manera bakarra hori... Ha, bai, beste uh, uh, erriotz utila, batzutan da merkatuaren zatzen, eta hile eta gero obrak kopratzen dira... Bai, bai, ikia da hori... Oi. Bon, euh Eliot travaille. Eliotzak baliu e du mercatu à dents. Garquoi, garquoi, Eliot sa les uh, alai bat. Has nahi dusu gero saiak, ez eta hori aurren aurrenobe au, au, au, au, au, au, obra betikanik importantea senta ta. Be déflagration au les boulots avecin. Ebe, eh voilà. orekien bukatzuko dugu, artea biziaren zerbitzukoda eta kitio eta deflagrazioon liburua horren irakurtzeko gogoa beden edo begiratzeko gogoa. Bait. Bait. Bait. eta biziaren izenean isenantartaren... isenaren... Isan... eta artearen ya... izenean. Bait. eta Bait. Bait. Bait. Bait. Bait. Bait. Bait. Bait. Bait. Bait.